Egia erran ez nahiz politikan sahtua duela guti, baina senditzen nuen gogo hori ikusiz pixkat gure ipagaldeko kostaldean duen dugune goera, parte hartzea ehatxe baileko batean, eta hori aintzina era maite intuzten ideiak nereak baitira. Departamendua pixkat abertzaleentzat ez da egitura, nola erran, lehentasunezko egitura bat, Hala ere deliberatu duzu bat egite indarrakor sartzea sendako. Departmendurako adibidez.partmendua ba, ia gure uh, gure logikan ejan nahi nuke uh, zerbait hori depasatu dako ginurke uh, hori erakunde bat dela eta eta eta... Gure ideia dela hori uh, instituzio bat sortzea uh, Euskal Herrian, hori siur, baina egia uh, da, behar ditugula noizbait eta nunbait uh, gure ideiak ere defenditu eta intzinen eman, beraz, uh, momentuko sortan pasatzen da, eta ean uh, idea horiek pauen defenditzen ditugun. Zure erriko ausapesa, beraz, uh, beste eskuiniko zerrendan ordezkoa da, Piskabate eskerreko sentsibilitate guztiak biltzeko esperantza baduzue zer zer lan egingo zuen kanpaina hondan eskerreko sentsibilitate guzti horiek, espaita beste hautagaitzarik zuek hartzeko Ba uste dut gero ta geiago hori e, e, kostaldeko e, jende zkertiarrek ulertu dutela eta hibaia egiazko alternativa bat ga, garela eta eta beraz e, jendeak biltzeko gai gira eta pentsatzen dut horrez e, gain e, ikusiz e, gaurko gazteriaren kesa haien ordezkari e, bilakatzen girela sustut. Ekologia izanen da badiru ondoko, hautezko hende kampaina guzitako, hildo nagusitako bat, pixkart ekologiaren arloa e, zu gaina baratzen zain ekologikoa zaren ez. Ba, egia da, ni hortan lanean harina izela eta, eta defenditzen dudan zerbait dela nire guneroko bizian, beraz EHB-ek eh, oh, gai hortan baditu pozizio biziki azkarrak, eta horra guri da biskata intzinean maitea zer diren gure ideiak eta konbiktioak eh, ekologiari buruz. Eta balitake gisauziz lan biziki haundi bat egiteko eh, ipar aldean, eh, Nik baratz ez sain gixamentzatuko naiz, eh? Ikusten ditut gerota ta gazte geiago hori eh, laborantzan lan egin nahi dutenak eta ikusi ze hori ce précieux baden hemen kostaldean, eh, be, biziki za ira zaiel lurra eta instalatzeko eta nik nahi nuke ere gazte gazteorrien bozeda maila izan denbait. Eh, azken galdera justuki eh baba galdea gerota ta E, koizpeno ikartzeko, eta gero bada, zailtasun ahondiak lurra atxemaiteko batez ere kostalde, mm -hmm. kostalde ondanez. Zuek baratza zain zareten aldetik, e, nola iten duzue, batetik bat duzuek galdea, bineo bezitzetik ez duzue azki lurrez? Azki lurrez, nola egan e, gure politika, efen gure politika edo gure logika da, e, nahiago ditugu nahi bat etxalde tipi hainitz, ez eta guk jadeink ditugunak haunditzea beraz uh, orrtako, ni, ni instalatuan naiz dora sei urte horrein, bizki konten naiz, egia da, kostaldean badera, kristongaldea beraz uh, ez dut batere arazorik, nire barazkien saltseko hori siur da, baina barri ni bezelako baratze zainak, bedaren iruz, palau, erri bakotxetan hori siur da.